Gauldi, azken aurreko jardun baina bintzat elburua beteta. E, Azor alian jarretuko biazorada katorren urtean, eta hori zen e, basira-siratik elburua ezta. Baina ez nik uste azkenian nahi baino gehiago sufriutaz, e, nahiko azkar lortu benitu nogeta puntua, gero azkenengo jardun aldiagoetan ba. Suerte bizatxarra okideu, etxia mi partiu golgutxu gaiti galduiteu, da, bueno, gaur azkenian lortu egu, urteko elburua ba oso gusto. Da, gorko partia ere zaila, aurkari eh? bueno, komplikatu horrean, Garen gainera nagoz izan da eta momentu batzutan beretan ba, zail ikusi dugu garaipena, baina, bueno, huelta eman diozea. Bai, bai, lengo zati garen guk ez dugu ingure joku honena, beha egik ere osondua zidia, gaur, iboz goleko aldi gartu gute, baina bueno, guk partiu danetan bezala ba, ez, ez dugu etxi, segi hinde bor e, genekina jokatzen, gauza gota eta gaizkigu da, ezken nian bigarren zatia, huelta ma, lortu dugu, ba, ezken nian garaipena lortu dugu. Zain balorazio egingo zen duke, bueno, den bor bere oso hartuta? Ba, nik uste ozona, so, ez, eh? azkenean horrek urtia nigo ginen, da, nengo urtia nigo otzeko aigotagero, ba, hori izatea garrantzitxuna mantentzia, ez, eh? eta nigu uste lortu dola eh, elburua, da, bi, ose, jornada bat faltan, asik, nigu uste oso, oso temporada positiva. Eh, normalen, ba, bueno, beti izaten dela, nengo urtia izaten dela zaiena. Eta benedik aurrera, ba, gora gitarokatzen da, ez? Hori, hori, hori, helenen ortea, hori, e, maia aldaketa oitzeko hasi ere handa hola eta eta sukeran hori, izatea, garrantzitsuna. Maia mantentziak, mantendu da, horren bueno, ba, ortean, ba, ekipoa behar nolako aite guen da hori, da, ba, nik uste ba, beste elbur batzuk epiruak ditu da. Bueno, beste azkeneko sari bat, gelitzu da, kopa, eta ilusio zartuko buztu, ez? E, Okerak polita zentzat. Ba, granoi erzena hor kato gauzaigu, horreak bueno, ba, hori, orre, ba, entenauko du tope, ¿Te has hallado cogado a eso se polilla y todo? No, no, a mí es que es cablilla.